Instasta tavaravalmentaja.sanna ja Facebookista at Tervetuloa seuraani. Tänään mulla on etävieraana ammattijärjestäjä, tietokirjailija, vuorovaikutusohjaaja, filosofian tohtori ja kolmen lapsen äiti Ilana Aalto. Tervetuloa linjoille. Kiitoksia. Ihan nauratti, kun menin tuossa edellisen jakson lopussa sanomaan, että seuraavaksi luvassa ja arjen ruokasuunnitteluun. <laughs> ja sitten tulikin mieleen, että mä oon aika monesti törmännyt, että ilana ja ruokasuunnittelu ei niinku ole. Tai sä oot nopean ruuan ystävä. Mä oon saanut tämmöisen käsityksen. Siis äm, mä oon ystävä ja hyvä ruuan ystävä, mutta mä en ole ruuan ystävä. Eli tota... tähän liittyy semmoinen ihan hauska juttu, kun mä sanoin. Mä sille silleen niin että mä teen vaan ruokaa, jonka valmistaminen kestää alle kolme minuuttia. sitten joku toimittaja oli lukenut sen ja soitti ja halusi ä, multa niitä vinkkejä, että mitä ne on, ne alle kolme minuutin ruoat. No, niin. Niin, no mä en suostunut suostunut antamaan niitä vinkkejä kuitenkaan. siitä olisi varmaan tullut joku lokakampanja, jos mä olisin antanut. Joo, mutta näitäkin tota, on siis luvassa jossain myöhemmässä jaksossa. Nyt en edes sano mitään siitä, mutta meidän aikataulut meni nyt näin päin, että ilana päästään väliin ja Totta noin. Tänään siis aiheena kotihäpeä. Kuinka siitä voisi päästä irti? Ja mitä ihmettä on kotipositiivisuus? Ensinnäkin mä mietin tätä kotihäpeä ilmiöä, niin mä en itse tiedä tähän vastausta, että onko tämä miten vanha ilmiö? Onko tämä aina ollut olemassa vai onko se tullut tämän materialismin myötä sitten ihmisille? No mun mielestäni tämmöisenä käsitteenä se on aika uusi juttu. Että se... Että et siitä puhutaan, niin se on ihan viime vuosien juttu, mutta eihän se tarkoita, etteikö se olisi ollut olemassa jo aikaisemmin. Ja no. mullahan ei ole tästä nyt mitään tutkittua faktaa, mutta mä voisin ajatella, että, että koteja on niin kuin aina vertailtu jossain määrin. Ja, ja varmasti niin kuin esimerkiksi kirjallisuudesta löytyy sellaisia kuvauksia, joissa joku talonpoikaishenkilö menee hattukourassa jonkun... Tota, säätyläisen kotiin ja sitten siinä niinku käsitellään sitä, ehkä niinku sitä luokkaeroa ja sitten niitä tunteita, joita siinä tilanteessa on ehkä koettu. Että se oma pirtti ei olekaan ollut sit ihan niinku samanlainen kuin tämä mm -hmm. hieno koti. Mutta kyllä sen ehkä enemmän sitten liittäisin semmoiseen niinku kulutusyhteiskunnan syntyyn. Että siinä vaiheessa, kun me ollaan ruvettu sisustamaan, ja se on tullut silloin pikkuhiljaa, että ehkä enempi siellä, niin kuin sanotaan, siinä vaiheessa, kun oli mahdollisuuksia ruveta kuluttaa 60-70-luvulla, siellä on nämä tota, ensimmäiset sisustuslehdet ehkä just niihin aikoihin ilmestynyt, ja sitten niin kuin kiihtyvässä määrin 90-luvulla, kun meillä on tullut Ikeat ja muut, niin niin me ollaan ruvettu kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, että miltä kodit näyttää. Ja, ja nyt se on niin kuin jo yksi urheilulaji muiden joukossa, niin se varmasti on niin kuin se, mikä sitä aiheuttaa. Ja sitten siihen kytkeytyy tämä tavara-asia tavallaan siihen, että kun se on sellainen kokonaispaketti, että sisustuksen pitäisi olla aika semmonen kiva ja oman näköinen ja trendikäs tai, tai roskalavalta löydetty, mutta kuitenkin niin kuin just semmoinen niin. ihan Ja sitten se, että kodin pitäisi olla siisti. No mistä se kotihäpeän tunteminen niin on seurausta? Sehän on aika takaperosta, kun me aina sanotaan, kun tulee vieraita meille, eikö niin, että, tai niin kuin, eh, eikö nyt mä sekoitan. Kun me mennään kylään, niin me sanotaan, että ei ole väliä, olet se siivonnut, mutta sitten kun joku tulee meille, niin se onkin yhtäkkiä iso kynnys päästä siitä eteisestä pitemmälle. Niin se on kyllä varmaan myös aika semmoinen pitkä ilmiö anteeksi, että en ole siivonnut, vaikka sitten oikeasti onkin siivottu, vaikka kuinka pitkä. Niin no sekin, niin. Mm. Et, et se, tota... Mikä se sun kysymyksen ydin oli? Et mis, mistä se syntyy vai mitä sä oikeastaan kysyit? Miksi me, miks me, miks me koetaan sitä, kotiin omasta kodista? Joo, miksi me koetaan sitä? Tätä voi varmaan lähteä niin psykologisoimaan monellakin tavalla, mutta mä oon itse sitä jäsentänyt sillä, että se on sellaista kelpaamattomuuden tunnetta. Ehkä pohjimmiltaan sitä semmoista, että hyväksyykö nuo muut, mua, muut niin rakastetaanko mua. Että jotenkin sellaista toisten miellyttämistä ei, ei, ei sellaisessa saa huon, että hän on toisten miellyttäjä, vaan niin kuin sellaista jotakin niin kuin hyväksynnän hakemista tietyllä tavalla. Ja, ja ehkä jonkunlainen semmoinen äh, heikko itsetunto tai jotkut niin kuin kovat kokemukset sieltä taustalla, että joku on arvostellut Et Siinähän niin kuin on siitä kysymys myös, että me koetaan kodit niin hirveän henkilökohtaisena, että jos joku kehuu tai arvostelee meidän kotiin, niin se on vähän niin kuin meidän lasta kehuttaista tai arvosteltais sitä, ja sitä meitä itseämme, mutta me otetaan se tosi henkilökohtaisesti ja muistetaan useasti pitkiä aikoja, jos joku on sanonut meidän kodista jotain. Ja, ja näin, se on semmoinen itse tuntojuttu ehkä pohjimmiltaan sitten. Ja sitten siihen liittyy tämä kilpailullisuus, semmoinen kilpavarustelu ja se, miten me nähdään enemmän toisten niinku, tosi laitettuja koteja, kuin mitä me ollaan ennen ehkä pystytty näkemään niin tämä nykyinen nettimaailma mahdollistaa. siellä otetaan aina siitä kuvakulmasta, joka on just se tip-top ja selän takana voi olla ihan mitä vaan muuta. Sepä se, jos miettii, että on sellainen käsite kuin avotakassa, että koti on suoraan avotakasta, niin tähän pätee, tai tällä tavalla on varmaan puhuttu niin kuin kun meillä on ollut avotakkalehti, mutta se, että että tavallaan niin kuin nykyään niitä lehtiä on 20 ja melkein kenen vaan koti voi olla siellä esitelty. Ja näin, että se on tavallaan se rima Meidän että ajatellaan me ajatella, että on jotain spesiaalikoteja, vaan tavallaan jokaisella pitäisi olla sellainen Instagram, Pinterest, avotakka koti. No kokeeko ammattijärjestäjä itse kotihäpeä? Mitä sanoisit omasta Joo, puolesta? Kyllä, koen. En, en, mä en, mä en, niin kuin mä oon työstänyt sitä tosi paljon, ja aikaisemmin mä oon kokenut sitä aika paljonkin. Mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että mä oon niin sisustaminen kiinnostanutkaan kanssa aina, että, että se on jotenkin ollut sellainen. Ja sit sen jälkeen, kun tuli ammattijärjestäjä, niin sit mä oon niin monta kertaa huomannut itseni, että ei ammattijärjestäjä kotona voi näyttää tältä tyyppisesti. Ja sitten taas mun kaverit ehkä sanoisivat, että meillä on niin aika siistiä ja tavarat paikoillaan ja, niin. ja näin. Mutta jotenkin koen niitä tunteita, ja sitten vähän niin työstänyt niitä, ja sitten välillä just päästän ihmisiä, semmoiseen arkiseenkin sotkuu ihan vaan siedättääkseni itseäni sille, että ei se ole niin vaarallista, että ei ne ihmiset mua tuomitse sen perusteella, jos tuomitsee, niin se on niiden ongelma. Joo, mä voin itse kanssa tunnustaa tähän väliin, että aika usein, kun joku tulee ensimmäistä kertaa, niin jos mä voin vaikuttaa siihen, niin silloin niin kun kaikki on mielellään paikallaan, mutta sitten se, kun se aukeaa jo toisen kerran se ovi, niin sitten se on tavallaan, että no, hän on nähnyt, että me pystytään tähän, mutta se ei sitten kuitenkaan ehkä ole se, Öö, arkisin todellisuus, vaan sitten niinku... sit se on jo jotenkin eri asia, kun tullaan seuraavaa kertaa käymään. Sitten se ei enää määrittele teitä samalla tavalla kuin se ensikohtaaminen määrittelee. Niin. Kauheeta. No, miten, mikä tämä kotipositiivisuusjuttu on? Tämä on jotenkin lähtenyt sun jostain ryhmästä, tai kerro no, itse, se synty... mistä lähti Se syntyi siis sillä tavalla, että yksi tota paikkakaakille Facebook-ryhmän jäsen laittoi semmoisen aloituksen, että mä en ihan tarkkaan muista, mitä se meni, mutta se oli joku tällainen, että voitaisiinko me puhua kotipositiivisuudesta samalla tavalla kuin me puhutaan kehopositiivisuudesta ja näki sen tämmöisenä samantapaisena käsitteenä ja semmoisena niin vapautuksena tällaisesta arvostelusta. Ja se oli musta tosi mielenkiintoinen ajatus ja ehkä se, niin kuin myös sen kotipositiivisuuskeskustelun kautta se kotihäpeäkin on tullut varmaan niin kuin toisella tavalla toisella tavalla niin käsitteellistynyt, mutta tota, sitten mä kirjoitin siitä blogi jutun, ja sitten mä olin kirjoittanut sitä, niin sit mä saan tosi paljon yhteydenottoja sekä siis ihmisiltä, jotka oli kokenut niin, mutta myös niin kuin ihan mediasta, että et mm -hmm. se oli jotenkin semmoinen, semmoinen mistä niin kuin, mihin monet tarttui, ja monet piti sitä kienostaa, mä tosiaan en itse keksinyt sitä, vaan se oli siellä ryhmän jäsen sen, niin, sen, sen nottiin, ja sit, niin. muiden tietoa, ja se oli kuitenkin semmoinen niin kuin uudenlainen, erilainen näkökulma. Positiivinen, kyllä, kyllä. <tuhun> niin kuin sanakin sanoo. No, niin, semmoinen niin, vapautuksen ajatus. Ja mä silloin googlasin, ja oli se siis, oli yhden kerran käytetty jossain lehtiartikkelissa sitä käsitettä, mutta se oli sellainen, mun mielestä vähän eri, erilainen juttu, eli se oli, tota, mm, siinä niin kuin ehdotettiin, että jätä siivoamatta ja niin nautisiin sotkuista ja juhlista sotkua, mutta kotipositiivisuus ei kuitenkaan niin kuin mun mielestäni välttämättä tarkoita sitä, vaan sitä, että kaikenlaiset kodit ovat ihan ok. Et että tota, et sulla voi olla tosi siisti koti, etkä sä ansaitse siitäkään mitään arvostelua, että onpa hirveän neurotikko, että koko ajan varmaan pyykkimässä niin niin, hyvä näitä oven näkökulma. Mm. Et se on yhtä lailla ok kuin se, että me ei vedetä hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, että onko ihmisellä, ihmisellä sotkuja. Et nyt oli just semmoinen keskustelu samaisessa siis ryhmässä, jos yksi ö, ihminen, joka oli niin kuin hy, erittäin työelämässä menestynyt henkilö, niin hän oli toiminnanohjauksen ongelmia, ja hänellä oli sen takia niin kuin, aika iso sotku siellä kotona, ja hän just painotti sitä, että toiminnanohjauksen ongelmat ei kerro mistään muusta kuin toiminnanohjauksen ongelmista, ja musta niin. oli tosi tärkeä näkökulma tähän näin, että me ei niin kuin, liikaa ruveta ajattele, että tuo ihminen nyt on ihan, sillä on ihan niin kuin, arjen hallinta kadonnut, ja niin sille ei ruveta kuvittelemaan kaikenlaista, että mitä siellä, mitä siellä niin. kodissa tapahtuu. Ja se ei kerro mitään ihmisen ammattitaidosta tai mistään muusta kyvykkyydestä, Siihen on niin hirveän monta syytä, että miksi se sotku syntyy. Ja yleensä ne syyt on tosi hyviä, mutta et, et ne, niin jostain syystä myös sit ihmisillä on tarvetta niin kuin, tuomita ja nostaa itseään sen perusteella, että, että onko jollakin sotkua tai ei. Ja se on ehkä just kotipositiivisuudessa juttu, että, että sellaisesta niin turhasta tuomaroinnista päästään. Mä en tiedä, voiko se koskaan tavoittaa niitä ihmisiä, jotka kaikkein pahimpia tuomitsemaan, mutta ainakin jokainen voi niinku itse miettiä sitä omalla kohdallaan, että onko tullut niinku vahingossa tehneeksi sellaista, että ei ole ehkä niinku ajatellut, että tämä kommentti, minkä sanoin tämän ihmisen kodista, että voisi olla niinku loukkaava tai jotenkin, että siihen tulisi vähän sellaista itsereflektio niin. siihenkin juttuun. Tuo onkin jännä. Itse en osaa yhtään niinku samaistua tuohon rooliin, että olisin... Oisin sellainen, joka on tietysti varmaan ihan hyvä, että on tämmöisessä työssäkin, että ei niin lähes sillä asenteella, että mikähän täällä, vaan niin ainahan itse kokee sen vaan niin, niin päin, että kun meille tullaan ja miltä täällä näyttää. Ja, ja, ja. Mutta tosiaan oppinut myös siihen, että saa näyttää siltä, että täällä, on, <täällä>, täällä asuu muitakin kuin minä ja en mä tiedä miltä se näyttäisi, vaikka se olisi vaan mun koti voisin se silti olla eletyn näköinen. en sano sitä. Mutta miten tuosta häpeästä voisit päästä? eroon tai irti? Voiko siihen no se opetella? varmaan just äh, niin kuin vaatii sitä jonkun, en, en ensinnäkin tiettyä tiedostamista että ymmärtää, että tällainen käsite on ja että et, et ne tunteet mitä mulla on, niin voikin liittyä johonkin mm, sellaiseen vaikka, että mulla on niin kuin lapsena sanottu että itse sun huone on, että sä oot ihan hirveä possu että sun huone on aina kauhea tai et, et siellä voi ollakin jotain niin kuin tällaista Tavallaan tosi kaukaa tullutta siellä taustalla, että niin ymmärtää, että ok, että se, että mä pyydän anteeksi, että, että, me, et, että mä en ole niin siivonnut, tai jotain muuta tällaista, tai se siivoaminen ennen vieraiden tulla, että niin sen että ymmärtää, että ne kaikki niin voi liittyä jollakin tavalla tällaiseen, tällaiseen kummalliseen niin sosiaaliseen kuvioon, ja sitten tota, sit se siedättäminen, että että voisiko niinku joskus kutsua niitä vieraita, jos haluaa kutsua kotiinsa ihmisiä ihan vaan sillä lailla, että hei, et nyt tämmöinen tosi matalan juttu, että mä en siivota, mutta mä keitän kahvitet tuossa keksit, mm -hmm. tyyppisesti. Ja sittenhän sitä on niinku karnevalisoitu ja se on musta kanssa aika hauska tapa, mutta se vaajata aika paljon pokkaa tietysti, että monet on niin sykkyrässä, että ne ei koskaan kehtaa. kehtaisiakaan niitä kuvia, mutta sehän on ihana se, ruotsalainen äh, Family Living the True Story Facebook-ryhmä, jossa ihmiset jakaa pelkästään näitä kuvia Ja sitten okay. niissä on semmoiset ironiset saatteet mukana. Äh, Mitäköhän mä olen siellä viimeksi nähnyt? Nyt ei tule mieleen, mutta ne voi olla just semmoisia, että niissä ironisoidaan vaikka näitä sisustuslehtien kuvatekstejä, niin se, semmoisen vanhamma muisto, missä oli semmoisia kuoleita tulppaaneita pöydälle. Ja sit siluki, että Tulppanit ovat ihanan keväistä tunkelmaa kotiin tai jotain Aivan. tällaista. Ja mm. siellä, siellä ryhmässä niin kukaan ei anna järjestämisneuvoja, vaan siellä, niin kuin, niillä on sellainen sääntö siellä, että et saa vaan niin kuin, tsempata ja lähettää sydämiä ja haleja Joo. ja, ja niin kuin, että Tavallaan, että siellä sä voit niin kuin, kertoa, että hei, on Se on ihan valtava iso ryhmä ja siitä on niinku kaksi kirjaakin julkaistu siitä ryhmästä. Toi Joo piirroskirja ja toinen on joku kuvakirja, mä en ole niitä kirjoja nähnyt, mä tiedän, että ne on olemassa. Mutta tavallaan, niinku, ja heillä on semmoinen agendakin siellä että et sitä niinku sisustuslehtien epä, epärealistista niinku kuvaa halutaan. halutaan tota. et, et sinne voi niinku mennä ihan vaan katselemaan niitä kuvia ja, ja huomaamaan sen, että muillakin on tällaista. Et, et siis mä oon niinku monessa paikassa kun kursseja pitänyt ja niin törmännyt siihen, että ihmiset... Ihmiset sanoo siis, että mä luulen, että mä ainoa. Että et oon et, et, niin. Kaikilla, kaikilla on joskus niin. sotkuu. Ja joillakin on enemmän ja toisilla vähemmän, mutta se on ihan normaali. Niinpä toi varmaan tuleekin just siitä, että sit kun ollaan menty sinne kylään, niin siellä on ollut aina siistiä. Ja sitten niin tulee semmoinen tunne, että tämä on vaan mulla ja miksi, miksi mä en pysty pitämään tätä hallinnassa. Ja... Tämä oli just se, mitä ja tuota, kollega Evelina Lindell kutsui kyläilyharhaksi, eli kun me mennään toiseen niin. kotiin, aina vaan siivottuihin koteihin, ja me ei tiedetä, mitä sinne taustalle kätkeytyy. Et ehkä siellä on siivottu, mitä mun asiakkaat kertovat, että kun he pitää jotain rippijuhlia tai, muita, tai ihan vaan lasten niin synttärikutsuja tai muita, niin se siivoaminen voi kestää monta viikkoa ennen sitä juhlaa ja hirveästi piilotetaan Joo, tavaraa kyllä. paikkoihin. Ja niin tosi paljon tähän työtä, että ne kulissit pysyisivät. En mä yhtään ihmettele, että meillä on kyläily vähentynyt, kun sitten on tullut niin iso häppeniinkin, että ei vaan voi... No totta kai siis on aluetain ihmisiä ja muita, ketkä vaan niin kuin menee kylään ja joilla on semmonen matalan kyläilykulttuuri, mutta mä luulen, että se on niin kuin vähän semmoista harvinaistuvaa. Tai tilastojen valossa on harvinaistuvaa. Joo, toi on ihan totta. Jos miettii, että omakin lapsuus on ollut 80-luvulla suurimmaksi osaksi, niin silloinhan tosiaan vain ajettiin autolla pihaan. Ja se oli niin kuin se normaali. Tietysti se osittain tulee varmaan noiden puheliminkin myötä, että nyt tuntuu, että ei niin kuin ehkä kaverillekaan joillekin ihan lähe, lähimmille voi ajaa tolleen pihaan, mutta yleensä aina se, että pitää laittaa viestiä, miksei laittaisi, kun pystyy, ja tietää, että ihmiset saa kiinni aina mistä vaan. Ajaa. Niin ehkä myös sinne ajatusten mä haluan häiritä, että et tietty tähän kaikkeen ehkä myös niin punoutuu se ajatus siitä, että koti on tosi yksityinen, yksityinen paikka ja siellä halutaan niin rentoutua ja olla, olla niin rauhassa. Ja sitten se, kun, sit, kun siellä kodilla on myös se semmoinen näytösfunktio tullaan, tai sellainen, että me voidaan esi, esi, esittää olevamme jotakin sillä kodilla, niin sitten sit se on aika raskasta, tavalla, tavallaan, että nyt sä et olla siellä kotona kaikessa rauhassa, vaan pitää kytätä, että rivit suorassa ja kengät on ja kaikki, kaikki on niin kuin kohdallaan. Siitähän tulee aika kireä ilmapiiri sitten, kun se siellä niin kuin vahdit sitä ennen kuin vieraat tulee. Kaikki, kaikki pysyy paikoillaan, ei lääkää koskaan mihinkään. Joo. Saattaa olla näin. Miten sitten sit itse voisi tota, alkaa viljellä sitä kotipositiivisuutta niin enemmän? No, voisiko myös siis... Ähm, Jotenkin, hmm, kun menee ihmisten luo, niin ehkä voisi välttää kokonaan tekemästä mitään arvostelmia, positiivisia tai negatiivisia, tai sitten jotenkin, voi, mä, mä en tiedä, kun sen voisi taas niin kuin jotkut ottaa piiloirvailuna, että jos sanoo sellaista ihanaa, kun teillä on niin, niin rentoa, mutta sen Näin. voi joku tietty niin sit tulkita sellaisena, että voi vitsi, mikä sotku. mutta <laughs> niin kuin puettiin tällaisiin sanoihin. Että ehkä se lähtee sieltä omasta toiminnasta just, että et, niinku, et, ei myöskään toisia kohtele niinku tuomitsevasti ja sitten sitä, laskee just sitä rimaa itse, niin sitten muutkin uskaltaa. et, et, et semmoisia kommentteja voi just tulla, että et, et, et, niinku, tavallaan semmoisia vilpittömiä kommentteja, että et, ihanaa kun teillä voi tulla niinku, tälleen vaan. Tai et, tiedätkö, niinku että et niin. se, se, niinku, ilmapiirin luominen, että et mustakin oli tosi rentoa. Kun, tai et, et, Mä kehtaan teidätkin kutsua meille, kun te ole ollut kolme viikkoa. Siinä on niin. se riski, että jos ne on siihen kolme viikkoa, mutta se vaan huomaa. Joo, mutta ehkä omat niinku, kaverit nyt tietää sen. Että niin, on, että... niin, joo. Se, ja sitten niin voihan siitä puhua sillä myöskin, että et ei vaan pyydä anteeksi, että meillä on sotkusta, vaan jotenkin silleen, että mua jännittää nyt, kun sä tuut meille ekaa kertaa, että tuntuu, että täytyy kauheasti laittaa tätä kotiin, että minun tulee herkästi tällaisia, en mä tiedä sano, sanoa, haluatko käyttää sitä Häpeän tunteita, mutta että jotenkin niin kuin sitä ihan silleen, niin kuin puhuu ääneestä sitä niin, tuntemusta niin, siinä, siinä tilanteessa myöskin, niin sitten se toinenkin ehkä niin kuin hopsaa tai jaaa. Ai sullakin. <laughs> ja nyt kun miettii, niin itsellähän on kaikista niin kuin sellainen tervetullein olo, ja rennoin olohan on silloin, kun niin tavalla näkee, että Täällä ei ole vedetty viimpan päälle, että se tiskivuori saa olla siinä tai, tai että on lattialla tai jossain. On vähän jotain pientä kasaa ja semmoista niin kotosta sellaista, Ja tota... mm. nyt ja sotkua, mutta kuitenkin, että huomaa, että, että nämä eivät ole stressannut siitä, että minä tulen. Niin sehän tavallaan, mm. niin kuin... no onko kunnia nyt liian <laughs> vahva sana, mutta tiedät mitä tarkoitan, että... Niin, Et ne ei pelkää sua, niin, niin, niin, niin, niin pi pinvata sun takia niin, tai jännitä kyllä. sun tuloa tai Mutta se voi olla ammattijärjestäjänä just vähän vaikeaa, koska aika moni niin kuin, tuntuu suhtautua vähän sillä että nyt se tulee tarkistuskäynnille ja, ja, ja, ja asiakkaatkin joutuu niin kuin, rauhoittelemaan siitä just, että, että, tai, että, että, että en tule tuomitsemaan, että älä siivoo, että anna olla just sellaisena poonia. Ja näin, jos sen unohtaa sanoa, että älä siivu, niin aika moni kuitenkin niin, kiivu, Ja sitten sit niin. ei saa semmoista niin todellista kuvaa sen ihmisen tilanteesta. Että missä sen niin arkipäivä liikkuu ja mitkä ne Niin, se on totta. Mm. Ja on sekin aina jännittävää, kun on vieraita kylässä ja sitten avaa jonkun kaapin, niin tulee katsomaan, että onko se nyt järjestyksessä vai ei. Saattaa olla tai saattaa olla, että ei ole. Että. Sitähän se on monta käyttäjää ja tavarat liikkuu. Ja... Mutta mm. Ehkä sinne tullakin sitten taas siihen, että mikä on se oma sopiva ja oma riittävä. Ja... Niin, ja siihen tavallaan, että, minkä, että, että kyllähän niin siitä järjestyksestäkin nyt tulee sitten niitä paineita, että ihan sinne kaappien sisälle asti, että nyt Netflixillähän alkoi se The Home Edit, sarja, joka, jossa tota, nää, Home Editin rouvat on tunnettu ja siitä, että he järjestää todella kauniisti sinne kaappien sisälle värijärjestykseen ja ja hankkii hirveästi sellaisia erilaisia välineitä, joilla ne laitetaan sinne kaappiin tosi kauniisti. Kyllä, mäkin nyt äh, aina silloin tällöin katselen jotakin, että tänäänkin jotain kaappia ajattelin taas, just, että no ei tämä ihan ammattijärjestöjen kaapilta näytä, että en mä tästä mitään Instagram-kuvaa tästä kaapista ottaa. Niin, että että, että, niin siinäkin, <laughs> niin, siinäkin lähtee niin kuin paineet nousee. että täytyy oikeasti sille alleviivata omassa, niin kuin, omissa viesteissä tavallaan ihmisille tai blogissa tai mistä tahansa sitä, että, että että niin kuin toimiva järjestys ei välttämättä ole esteettinen. Että se voi olla erittäin toimiva, vaikka se ei näytäkään niin semmoiselta aah, vau, ihanalta, kun sä avaat sen kaapin. Niin. Ja, ja se niin kuin tavallaan, että sä saat jonkun kylästä, joku on sulla kylässä, sä avata ja se ei näytäkään niin kuin vau, ihanalta, niin se ei vielä tarkoita, että se olisi täysin toimiva kaappi. Niin. Se ne, ne kriteerit mm -hmm. on niin kuin toisenlaiset sille, että milloin järjestys ei toimi. Että ne liittyy niin siihen arjesujuvuuteen ja sellaiseen paljon enemmän kuin siihen, että miltä näyttää. Kyllähän niin kuin kaunista järjestystä saa aikaiseksi myös hyvin epäkäytännöllisesti, että tavarat pinotaan niin, päällekkäin jonnekin kattoon asti, ja sitten yrität sieltä välistä vetää jotain, niin sen se nyt Haluatko kertoa tänne loppuun, että mistä sinut löytää? Ja sä, no, ainakin kirjan mainitset, ja mainitset ihan mitä muuta haluat itse. <täntö> Mutta löytää paikka paikkakaikille.fi-osotteesta ja, ja tota, ä, jos kuuntelet podcasteja, niin ehkä kuuntelet myös äänikirjoja, niin sieltä voi ottaa paikka kaikille kirjan kuuntelu, että se on niissä tavallisimmissa äänikirjapalveluissa, löytyy kyllä niistä kaikista kuunneltavaksi sieltä. Lisää tota minun filosofiaa ja Facebookissa tietty kannattaa liittyä paikka kaikille ryhmään. No niin, hyvä. Tämä onkin vähän erilainen tämä sun kirja, tämä semmoinen niin kun... Perinteinen järjestelykirja, jos näin sanotaan. Tässä on ihan oma vinkkelinsä. Joo, siinä taustalla taustalla, se kun mä olen myös kulttuurihistoriassa tai kulttuurin tutkija, niin vähän, vähän niin kuin kurkistan sinne suomalaisten huoneisiin. Monesti on sanonut, että, että kyllä molemmat näkökulmat tarvittiin, että se, että on ammattijärjestäjä ja se, että on kulttuurihistoriitsia, niin, kuin niin, niin mo molemmat äh, niin silmällaiset tarvittiin sen kirjan kirjoittamiseen niin, kyllä, joo. mutta että, että semmoinen varsinainen se se ei ole. Siihen löytyy sitten sieltä paikka kaikille blogista paljon aineistoa, jos kaipaa järjestämisvinkkejä. Niin Vielä niitä on. Mehän ollaan itse asiassa tavattu täällä sun yhdessä valmennuksessa. Mä matkustin noin vuosi sitten sinne Turkuun. Sä silloin kyllä sanoit, että niitä ei välttämättä ole vielä näköpiirissä uusia, mutta se oli tosi mielenkiintoinen. Siihen liittyikin tämä sun yksi titteli, mikä on tämä vuorovaikutusohjaaja. Joo, se tuli siitä, kun mä itse huomasin kotikäynneillä ja, ja siis muutenkin vaikka sieltä Facebook-ryhmästä ja muualta, että miten paljon ihmisillä niin kuin vuorovaikutuksessa tuli ongelmia niiden tavaroiden kanssa ja sitä, että miten mä saan mun perheen ja sen siivoamaan jälkensä ja, ja miksi mun puoliso ei tee sitä tai tekee tätä ja, ja ihan siis joudun riitojenkin keskelle joskus ja sitten tota, mä olin itse käynyt sellaisen toimiva perhe. Kurssin, ja sitten mä päätin hakeutua niin ohjaajaksi toimiva perhe ja toimiva vuorovaikutusohjaajaksi myöskin ja kävin ne kurssit ja sitten tavallaan niin sen pohjalta si, si, niin sillä tulokulmalla, että miten me voidaan kotona estää sitten niitä ristiriitoja ja tavallaan saa kotiin järjestettyä myös se vuorovaikutuksen keinoin, niin, niin sitä on kehittänyt. Mutta se on nyt ollut taolla, aika pitkään se varsinainen koulutus, koska tota, koska korona, ja, niin, ja sitä ei sitten. oikein pysty viemään nettiin mm. myöskään, kun siinä täytyy pystyä tekemään niitä vuorovaikutusharjoituksia, niin se on vähän semmoinen, semmoinen tota haastava sitten siinä mielessä. Mutta äh, vaikka blogista löytyy kyllä tästäkin asiaa, että mitä esimerkiksi niin kuin, ei kannata sanoa, jos haluaa niin. perheenjäsenet mukaan kodin järjestämiseen. Nämä ovat tosi kipeitä kysymyksiä kyllä niin kuin monissa kodeissa, että, että sillä Tärkeä aihe on ainakin mun mielestäni. Niinpä, ja niin aina ajankohtainen. Totta, Mitäs, ei, tota, ei, ei, niin. Lopuksi vielä. Mi, mikä tota, askel on se, se askel, minkä kuulija nyt voi ottaa tämän podin perusteella tästä kotihäpeästä eroon pääsemiseen? Tosi hyvä Suomea. No, jos, jos tunnistaa, tunnistaa niin itsessään sitä kotihaa, ja kaikkihan ei ollenkaan kärsi siitä, Se, sekin on ihan ok, siitä tarvitse kaikkien kärsiä, ihanaa, jos ei kärsi. Jos tunnistaa sitä itsessään, niin yksi, mitä voi käydä, mikä voi niin kuin auttaa, niin on tämmöiset itsemyötätuntoharjoitukset. Niitä löytyy ihan netistä, kun itsemyötätuntoharjoitus. Eli ne on sellaisia, missä tavallaan niin kuin lohdutetaan itseään ja ja vähän niin kuin omaa hyvää ystävää lohduttaa Sä tavallaan, että me useasti ollaan kai ankaria itselle, niin, niin tota me voidaan myös niin tsempata ja rohkaista itseämme. Se meidän sisäinen puhe voi olla myös vähän toisenlaista. Niin semmoinen tuli mieleen, että voi käydä tutustumaan niihin harjoituksiin, että ne ovat aika hyviä tämän tyyppisten ongelmien ratkaisussa. Ei pelkästään kotihäpeä, vaan myös niin kaikki sellainen huonomuuden tunne, mikä voi liittyä siihen kodin epäjärjestykseen. Joo. Tuo oli arvokas linkki, eikä tullut itsekään tuollaista googlailtua. Kiitos Kiitoksia, hei, kustua. kiitos tota, sulle haastattelusta ja hienoa, että olit tota, mukana. Kiitoksia ja kuulumisiin. Kuullaan, moi moi. Moikka. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Kuuntele ihmeessä myös podin edellinen jakso, jonka teemana oli Talous tasapainoon. Nyt en aio sanoa yhtään siitä, että kuka on seuraava vieras, heitä on siellä sovittuna, mutta arkea helpottavia vinkkejä on joka tapauksessa tulossa. Alta tai yltä löydät linkit mun nettisivulle ja sometileille, kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille. Hei täyttä tavaraahan löytyy Vaikka Sun mistä suoratoisto palveluista. Ja lisäksi tiedon uusista jaksoista saat myös liittymällä mun uutiskirjeen tilaajaksi. Lahjana siitä tulee sitten ilmainen opas, kuinka saada perhe mukaan kotitöihin. Hienoa, että saat lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.